hogy legyen fájabbé. Szóval akkor János Evangéliuma, 15. rész, és a 18. verset fogjuk megnézni. Ebben a fejezetben olvastunk már arról, hogy én maradjunk meg Krisztusban, mert ő az igazi szőlőtő és nincs más. Láttuk azt is, hogy, hogy ő az, aki az apé ilyen feltétlen nélkül szeretettel szeret minket. Látjuk azt is, hogy ő a barátainak mond, mond minket. És nagyon bátorítok ezek a dolgok, amiket itt, itt olvastunk. Hogy nem az ő szolgái vagyunk, vagy nem szolgák vagyunk, hanem, hanem barátai, akiknek ő ki akarja érteni az ő akaratát, az ő tervét. És, és milyen, milyen, milyen jól hangzik ez, hogy Isten, ami barátunk, és utaltam Ábrahámra, hogy, hogy ő is uh, Isten barátjának mondatott, és hogy ez ránk is igaz. És szerintem olyan, olyan kecsegtető ez, ilyen kíváncsiság ott bennünk, hogy mi az, amit Isten akarhat tenni, mondani még nekünk, és, és hogy amiben ő be akar minket így avatni az ő terveibe az ő gondolataiba. Aztán most itt tovább megyünk majd ebben a fejezetben, hogy látunk olyan dolgokat, és ami esetleg egy kicsit így lesznek. lesznek, de ez is ugye az ő vele való járással jár, vagy, és ő nem titkolta ezt Menjünk is bele, nézzük a 18-as és a 19-es verset, hogy mire is gondolok. A gyűlölt iteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak a a világ a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Ugye az előzőek, amiket így felsoroltam, nagyon felkelthetik a kíváncsiságunkat. Hú, hogy milyen jó hallani Isten szeretetéről, erről a feltétel nélküli szeretetről, milyen jó hallani, hogy hogy Isten a barátjának nevez minket, elmondja az szándékait, akaratát nekünk. Ugye ezek olyan dolgok, amiket szívesen hallunk, amiket jó hallani, de amiket most olvastam fel, hogy ezek az ékeversek, ezek már nem biztos, hogy annyira e, szívmelengetőek, de milyen jó, hogy ugye Jézus, e, Jézus nem árultságom a csátat a tanítványainak. És nekünk sem árulzsák zsákmacskát. Nekünk is megmutatja az éremnek a másik oldalát. És látjátok, mondja Szent hogy engem gyűlölt ez a világ, de én a bátorítás, hogy nem csak engem, hanem beneteket is gyűlölni fog. És, és a világ ugye gyűlölni fogja gyűlölte Jézust, és gyűlölni fogja mindazt, ami rá vagy rá, rá hasonlít. És, és Jézus ez a tanítványainak, nem, le, nem, nem rejtette ezt el, és nem érhette őket igazából váratlanul, és nem érhet igazából minket sem, nincs meglepődni, nincs, nem lepődhetünk meg, mert hát ezt ő elmondta, megmondta, hogy ez meg fog történni. Tudjuk, hogy a világ a sátánnak az uralma alatt van, és ugye Jézus bejött, Ebbe a, ebbe a világba bejött az ő e, helyére, ahol, ahol ő a góri, ahol ő a főnök, és azért, hogy megmentse, vagy felszabadítsa ezt a világot a gonosznak a, a, az uralkodásából. És, és ugye ez a célja, hogy lerontsa a sátánnak a, a, a munkálkodását, a, a sátánnak a tervét. És és ugye ezért közöttük ellenségeskedés van. Ott van végig, ugye ezt látjuk már az Egymózesben, hogy, hogy ellenségeskedést szerzek a, a kígyó és az asszony magva között, vagy az utódja között. Hogy, hogy ott van folyamatosan ez a harc, ez az ellenségeskedés a világ és Jézus között. A világ és Jézus követői között. És uh, lehet, hogy nem érted időnként, hogy miért, miért bánnak így veled az emberek, de, de ez a, ez sokszor ez a magyarázata, hogy lehet, hogy ők nem is tudják, de a gonosz, mivel az ő uralma alatt vannak, használni fogja őket. És ezt sokszor elmondom, de olyan fontosak, hogy mindig ez a két, két választás van, igaz? Tehát vagy Jézussal jár, tehát vagy uralkodik az életedben, vagy Isten, vagy pedig a gonosz. De nincs egy harmadik opció. És, és vagy Jézus az Úr az életedben, vagy pedig a sátán. És, és hogyha nem Jézus, akkor, akkor a sátán. És ő fel fogja használni az életeket. Fel fogja használni azoknak az embereknek az életét, hogy ődözzenek minket, hogy báncsanak minket. Mert a sátán utál minket. És utálja mindazt, ami Jézusra emlékezteti őt. Utálja mindazt, ami, ami hasonlít Jézushoz, úgy Jézusra. Nagyon érdekes, hogy a legutolsó munkahelyemen, ahol dolgoztam, egy házi volt a cégnek a központja, és egy jó barátomon keresztül kerültem oda, aki az iskolában még annó, sok évvel ezelőtt az társam volt, és nagyon jó barátok lettünk. Egy környékről való voltunk, és összebarátkoztunk, és ő aztán elkerült arra a környékre, ott kezdett el dolgozni, és az ő révén kerültem ehhez a céghez. De a lényeg az, hogy én bejelentkeztem el a céghez, ugye elmentem egy ilyen pofa vizitre, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen megnézni, hogy na, és vagyok, mert ugye én itt dolgoztam győdben, nem voltam, nem mentem oda be egyetlemszer, csak mégis ugye megnézni a céget, és találkoztam ott kollégákkal, és azt elkezdtem dolgozni, újra és újra beszélgettem ezzel a barátommal, aki ott egy műhely főnök, és, és ugye ő mindig ott volt ezeken a főnöki megbeszéléseken, mítingeken, és ő mindig mondta, hogy hát, van egy hölgy, aki valahogy mindig olyan e, negatív jelzőkkel beszél rólam, és tudod mi az érdekes, hogy egyetlen egyszer találkoztam vele, és csak néhány órára. És nem, nem tudom, hogy mi a baj, És amikor telefonon beszéltem vele, akkor is éreztem, hogy nem tudjuk a szívesicske. De hiszem, hogy igazából az ő problémája ez volt. Hogy egyszerűen csak utált, és mindig valahogy, amikor beszélt rólam, akkor mindig így, azt mondom, hogy a pap. Hát, ugye, de ugye ez lehet egy pozitív jelző, de ez ennek van egy negatív előjelel. Tehát, hogy ő egy ilyen negatívként, egy negatív jelzőként használta el. És még aztán voltak mindig, hogy a Szent, meg nem tudom, a Szent hazék, vagy, vagy valami ilyesmi. De ugye ezeket én mindig visszahallottam, mert mókás volt, mert ez a barátom, mindig elmondta ezeket nekem. De most, hogy ez semmi gáz, meg nem nincs minden probléma, csak valahogy ugye szívébe zárt engem. De tudod, ez meg fog történni veled is, hogy megtörténhet veled is. Hogy, hogy a világ nem fog szeretni. És tudod, amikor a világ dicsér minket, amikor a világnak az elismerését kapjuk, akkor azért jó egy kicsit hátralépni és végig gondolni ezt. Mert nem azt akarom mondani, hogy nem dicsérhet meg a főnököd, vagy nem kaphatsz egy világi elismerést, nem kaphatsz majd kosuthdíjat, vagy nem tudom egyszer a gyönyörű pályafutásod véget a dicsőítés szolgálatban, vagy nem tudom. És nem, nem erről beszélek. De az, amikor, amikor a világ megberegeti a válunkat, akkor, akkor el kell gondolkoznunk, hogy vajon biztos, hogy mindent jól csináltam. mert ez egy kicsit gyanús, amikor a világ elkezd minket dicsérni. Ja, Krisztinek van egy nagyon jó sztoriára, amikor, most így kiadom a feleségemet, és sok évvel előtt, amikor elkezdett fodrászként dolgozni, akkor uh, első munkahelyén uh, volt egy főnök-hölgy, aki hát nem olyan rendszeresen szeretett fizetni, mert egy figyfizetés. És, és hát ugye aztán el is jött erről a munkahelyről, de az utolsó héten sem kapta meg a fizetését. És hát a Kriszti, ugye ezt nagyon kiakadva ezen, teljesen joggal, ugye hát még fiatal hívőként, ma már ilyen nem csinálnak. Én, emléktem, hogy szombaton volt is jött, jött kom a testi bibliórára, ment ott a susmus, a lányok között meg a beszélgetés, és aztán láttam, hogy ki volt, akadt volt, sírt, ja, akkor még hogy semmi közünk nem volt egymáshoz, majd később jött. És, de a lényeg, lényeg az volt, hogy hogy hát ő vagy nem fütette ki a főnök nője a fizetését, ezért ő fogta a mi ez a hajszárító? Mi ez? Uh -huh. Ez a hajszárító búrt, ugye, azoknak a nőkülnek a fodrászütletbe, ilyen fúra, kapanderszerűbe. Uh -huh. uh, Fogta és elhozta, plusz a, a, a, a kutyáját <gül> a, a, a, a hölgynek, ami persze a szívéhez ki a de ez egy hétvége volt, ugye, szombat. <gül> hogy <biztos> majd, de... <gül> és hát ugye, ez egy ilyen sorolás volt. De hát, na azt, ami a lényeg, ugye, a van egy. Nagyon jó fej testvére, a Gábor, aki aki hát ö, nem jár az Úrral, és, és ö, hát ugye mindig azért egy hangot is adott, vagy így, tehát nem, nem kell nem kell azért a Krisztit, nem úgy de hát ugye ez a piszkát ezzel, ezzel kapcsolatban, meg hogy mérj a Gyülibe, meg stb. stb. Na, az volt a lényege ennek, amikor a Kriszti hazament és ugye mondja a testvérének, hogy hát mit csinál, és akkor erre a Gábor mondta, hogy na, végre valamit jól csinált, hogy ezt jól csináltad, nővérként, és akkor esett le a Krisztinek, hogy itt valamit elrontottam. <gül> <gül> és itt valami este mert az ösvény meg <gül> és, és ugye akkor jött a sírás, és, és hogy hát, ugye ezt ő elrontott, és hogy elhozta a kutyát, elhozta a hajszárítót, vagy <gül> <meg> a <az> hajszárítót, <gül> <az hajszáritó gül> úrát, kutyát a gondolom az anyukája nagyon örült neki, <gül> De, hát de, tudod, ez az amikor, amikor a világ elkezd minket dicsérni És... De én igen, ja, igen, ezt nem, nem fejeztem be a történetet, ez így történt. Aztán egy a gyűli végén egyik hölgyi gyülekezetből beültek az autóba. Még tudom, hogy én is felajánlottam, hogy akkor visszaviszem őt. De egy másik hölgyel visszavitték a kutyát meg a kafandert. És... és, és, és a... És azóta is számolom a kamatos kamatot, mert még tartozik egy kis pénzem. De egyébként Kiccinek a Dorop polgármester is tartozik egy és, hogy Ezt csak itt megjegyzem, ha esetleg a titman úr hallja ezt a bibliomorát, ezt valamikor valami meg ugorjon be hozzá. Bibliomorát hát ez úgy történt, hogy a visszidorogon volt fodrász, és a doromi polgármester elment hozzá fodrászkodni, és hát nem volt nála, ő volt az első vendég a hajnali hatkor, fél hétkor, és nem volt az bátók pénz, és azt mondta, hogy majd visszaküldi a sofőrrel a pénzt, ezt azóta is küldi. De hát, leszett már többis mohácsnak. Tehát, és végig akkor, amikor a világ dicsér, és lehet, hogy át kell gondolnunk mindazt, hogy, hogy mit is tettünk. Mert, mert mi igazából ellenségei vagyunk, és egy harcban, egy háborúban állunk a, a világgal. Mert, és persze nem szeretjük azt, amikor nem szeretnek minket, de Jézus elmondja az érem másik oldalán, és ne legyünk elbátorzalva, hogy elkesered be mindettől. Uh, és tudod, minket nem fog szeretni a világ és ez jutott az eszembe, hogy Jézus ezt elmondta, erre készülj fel! Hú, magad ezzel, vagy, vagy ne érjen ez meglepetésként a munkahelyeden, vagy a családodban, vagy, vagy bárhol máshol, hogy így fognak rád reagálni. Tudod, a kérdés az, hogy mi viszont hogyan reagálunk, vagy mi uh, mit fogunk tenni ezzel kapcsolatban. Én nagyon szomorú vagyok akkor, amikor azt látom, hogy úgy viselkednek, vagy úgy nyilvánulnak meg keresztények, amikor elkezdik gyűlölni viszont a világot. Hogy, ezt mondtam, most nem is tudom melyik bibliaórán talán pénteken, pár héttel ezelőtt, hogy, hogy nagyon szomorú az, amikor, amikor mi elkezdjük megítélni a világot. Ugye pár beszél a Galataládének a hatodik fejezetében, hogy ti, akik lelkiek vagytok, ugye, itt hogy állítsátok helyre azokat, az, akik, akik elbotlottak, vagy akiket elestek. És ott egy olyan szót használ, Pál, amit azt jelenti, hogy, hogy a bűn letepelt. És, és hogy, hogy olyan szót használott egy másik szó, amikor használ erre a helyreállításra, amit akkor használtak, amikor, amikor az orvos a törött csontot helyre igazítja. És aztán a másik amikor ezt használják, amikor a hálót, a halász hálót megkötözik. Hogy ugye ezek mind mind ilyen nagyon finom, és nagyon precíz és érzékeny mozdulatok, és nagyon óvatosan kell ezzel bánnunk. Ugye Pál arról beszél, hogy mi így állítsuk helyre ezeket az embereket, és hiszem, hogy ugyanígy az embereket is a világban, akik, akik a bűnben élnek, akik ellenségek, Isten ellenségei, mert a világ uralmal vannak, de mégis nekünk nem így kell velük bánnunk. Ők ilyenek lesznek, de mi ne legyünk velük ilyenek. És nagyon szomorú, amikor gyülekezetek, vagy keresztények, mégis így viszonyulnak, vagy ugyanezt viszonozzák vissza. És mintha elfelejtették volna azt, amit Jézus mondott például a Lukás 6-ban, a 27-32-ig. től De néktek mondom, kik engem hallgattok, szeressétek ellenségeiteket. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki arcodat megüti, fordíts neki a másikat is. És attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg az alsó ruhádat sem. Mindenek pedig, aki tőled kér, és attól, aki elveszi a tiét, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van. Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mostanság olvastam ezt, és ezt is mondtam már, ez nagyon tetszik nekem. Lutherről egy, egy idézetet, ami nem pontos, de nagyjából így hangzik, hogy Isten senkihez sincs közelebb, mint egy bűnösök. És ezt sokszor elfelejtjük. És ez egy nagyon igaz, mert látjuk az igében, hogy Jézus tényleg ilyen volt, hogy ő volt az első, ő volt a legközelebb a bűnösökhöz. És, és ugye Jézus közel áll ezekhez az emberekhez. Ez az ő szíve. És a kérdés az, hogy mi mennyire állunk közel ezekhez az emberekhez. És nem az ő cselekedeteikben, hanem az ő elindésükben. És én hiszem, és majd ezt látjuk ennek a résznek a végén, hogy ő neki a vágya, az ő terve, az akarata az, hogy mi, mi legyünk ilyen közel ezekhez az emberekhez, ahogy ő közel van hozzájuk. És hogy és tovább megyünk a 20. versben, azt látjuk. Jézus azt mondja, hogy emlékezetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én megtartották, titeket is meg fogják tartani. Tehát, hogy Isten ezt néhány ö, órával ezelőtt elmondja a tanítványoknak, és itt újra visszatér, hogy, ö, hogy ti nem vagytok nálam nagyobbak, nem vagytok nálam különbek. És olyan, olyan érdekes, mint ha ezt mi elfelelzenénk, hogy az emberek, a keresztények ezt elfeleljük. Mi azt gondoljuk, hogy hát mi gyűlölhetjük ezt a világot, mi gyűlölhetjük az ellenségeinket. De mi nem vagyunk nagyobbak, nekünk nem kéne másképp viselkednünk, hanem pontosan ugyanúgy, ahogy az Jézus tett. Folytassuk tovább a 21-től a 24. versig. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnünk. Most azonban nincs mentségük bűneitre. Aki engem gyűlölt, gyűlölt, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amelyeket senki más nem tett, nem volna bűnünk. Most azonban látták azokat és mégis meggyűlöltek engem és az én atyámat is. az ember azért felelős, amit ismer, amit tud és nem felelős azért, amit nem tudom, amit nem, nem ismer. Ha a római levelet elolvassod, akkor ott látjuk, hogy sokszor feltetik ezt a kérdést az emberek, hogy, hogy Isten mit fog, hogyan fogja elítélni majd azokat az embereket, akik valahol kint élnek, az őserdőbe, vagy valahol nagyon messze, olyan, olyan helyeken, ahol civilizáció civilizáció nem ütlen az evangélium. Nagyon érdekes, hogy van ez a... A is film, két magyar fiatal, egy lány és egy fi, fiú csinál, és nagyon érdekes helyekre mennek el. És, és tényleg ilyen olyan törzsekhez mentek el, ahol nincs civilizáció. Tehát a több száz vagy ezer éves hagyományaik szerint élnek, ahogy mi is, nekünk is kezd kialakulni a mi kis hagyományunk, ugye minden más is azután veszünk úrra tehát ez is már a győ, Győri a hagyománya. Tehát képzeld el ezt a több száz, több ezer éves hagyományt, és, és abban élnek, ugyanúgy is nagyon furcsa dolgokat tesznek. De, de Isten ezeket az embereket és az ő ismeretük, vagy az ő tudásuk alapján fogja majd megítélni. És, és az alapján hozza meg Isten ezt az ítéletet amit az emberek kaptak, amit, amit az emberek tudnak. És nagyon érdekes, hogy csak hagyja meg, voltak egy, volt egy törzsnél, ahol nem ismerték a Bibliát, nem ismertek semmit, de szinte lehet azt mondani, hogy a tíz parancsolat szerint éltek, hogy megbüntették a házasságtörést, megbüntették a gyilkosságot, megbüntették a lopást, hogy ezek mind-mind ugyanúgy hogy voltak, ha nem tisztelték a gyereket, a szüleiket, hogy nagyon fontos voltak most ezek a, ez a tisztelet, az emberek, a felnőttek felé. És amikor ezt hallottam, ez az, amiről Pál beszél a római levélben, hogy az embereknek ott van a lelki Isten odaírta, benne vannak ezek a törvények, hogy nem kell az iget. és Isten ez alapján fogja majd azokat a törzseket például megítélni. Hogy az a törvény szerint ők hogyan éltek. Hogy tudták, hogy nem jó, de vajon mit tettek? Hogy tették, vagy nem tették? Én gyerekkoromban, amikor valami rosszat tettem, akkor éreztem. Hogy amit készülök tenni, hogy lopok, vagy hazudok, ez nem jó. Eszem, emlékszem, hogy nagyon hazudtam apukámnak, hogy megetesztet a nyulakat voltak nyulaim. A, ah, én megetettem őket. Na, az apukámat ilyenne nem lehetett átverni. Tehát ő, nem tudom, ő látta, hogy abba a hordóba benne van a zsák rukorisa, vagy a termény, és abból, ha ötszen helyzott, pedig benne volt, nem tudom, hány millió, Apu! ő azt meg... És nem tudtam eltitkolni. De én megetettem, de én meg... Biztos? De biztos. És ötször és annyira éreztem, hogy meg kéne mondani, tehát nem mondtam meg. De tudtam, is éreztem, hogy hát ez nagyon gáz, ez nagyon el, Mert Isten beleírta az én lelki ismeres És, és Isten ez alapján fogja elítérni ezeket az embereket. És amit itt most pa, János ír, vagyis amit Jézus itt mond, hogy nem volna bűnük, ezt nem arra érti, hogy ha Jézus nem jött volna el, akkor ezek az embereknek nem lenne bűnük, mert csak az a bűnük, hogy elutasították Jézust. Nem, tehát természetesen ezek az emberek is bűnösök, hiszen Ádámtól örökölték ők is, mint minnyájan, de inkább arra akar rámutatni itt Jézus, hogy azzal, hogy ők elutasítják őt, azzal, hogy, hogy gyűlölik őt, hogy, hogy ennek a cselekedetüknek, vagy a döntésüknek milyen nagy a jelentősége. Hogy... Ennek a döntésüknek, ennek, a, ennek, hogy ők gyűlölik Jézus, hogy elutasítják őt, sokkal súlyosabb ez a cselekedet, vagy sokkal súlyosabb ez a bűn, mint az, hogy ők egyébként bűnösök. Tehát, hogy szinte a bűnük, az a örökölt bűnázámtól, szinte eltörpül ez mellett, amit ők tettek ezzel. És tehát Jézus arra akar itt rámutatni, hogy Jézus elutasítása az a legszörnyűbb dolog, amit tehet valaki, ami megtörténhet egy embernek az életével. Hogy nemet mond Jézus hívására, nemet mond, vagy ellenáll Jézus akaratának, hogy nincs ennél rosszabb döntés, amikor valaki ellenkezik ezzel. És ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy Jézusot beszél, hogy én, én választottalak titeket. De milyen érdekes, látod ezt? hogy itt, van, itt vagyunk egy tanításában Jézusnak, már ott a másik oldal. Hogy ott az emberi választás. Ott az emberi döntés. hogy Ezek az emberek így döntöttek, hogy én gyűlölöm, én elutasítom, én elfordulok, én nem, nem megvetem őt, és nem törődök vele. És, és ugye itt van a te választásod, itt van a te döntésed, amit minden nap meghozhat. Mit kezdek Jézus hívásával? Mit kezdek én Jézussal? Üm. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy ó, bár ne hallottam volna, de már nincs semmi tenned. Már hallottad. És, és ugye, mit, mit mondtam előbb? Hogy az alapján fog Isten majd megítélni, hogy az a te felelősséged, hogy tudtad. Én nem mondhatjuk majd azt hogy a Béma székénél, hogy de óra, mert nem tudtam, mert nem mondta nekem senki. Nem mondta a persze, nem mondta a férjem, nem mondta az apukám, az anyukám. Áh, hát, de nem emlékszel, hallottad? Nem emlékszel arra a bibliórára, Nem emlékszel arra a beszélgetésre? Hallottad? Nem emlékszel, amikor ezt olvastad? Hallottad? Ez a te felelősséged. És... És mikor Isten szól, hogy mi az? Hogy, hogy reagálunk rá? Mit kezdünk ezzel? Amikor olvasod az ő igényét, akkor, akkor mit kezdesz azzal a hal szerű hanggal? Amikor, mint a zsidókban olvashatjuk a zsidók levélben három, három, 3.15-ben, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, mennek keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. És ugye mire utal vissza ez az író? Ö, mi a zsidó népre, akik bár hallották Istenek a szavát, hallották a törvényét, látták a tetteit, a cselekedeteit, ették a mannák a pusztában 40 éven keresztül, de mégis megkeményítették a szívüket, és mégis visszautasították őt. Te mit kezdesz ezzel, amikor Isten szól? Nagyon, nagyon érdekes volt ez a hétvégén, ezzel a őrült időjárással. Hívtak minket, hogy menjünk ki, diszot vágjunk, <gül> segítskezzünk, és már meg volt az időpont régen, a kaluhelyen az így szokás, kőbevésett időpont, és hát jött ez a gyönyörű, szép időjárás, és már a hét elején, mintom, hogy hát a hét végére itt felfordul minden, és hogy lesz ez? Nem, nem lehetne esetleg ezt megváltoztatni? Tehát nem, nem, nem. És éreztem, hogy, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy menjünk. Ezen a hall szeli hangon. És én minden ellen, én én látod, látodottam, hát ez nem igaz, hogy nekem mennem kell. Én féltem az autót, én féltem az életünket, én féltem a mindenünket. Egyébként sem szeretek ilyenkor vezetni, Én már csütörtökön nem ültem be az autóba, le is fényképeztem, láttátok, hogy nem, be volt kézrukon, szölszettem, be volt takarva, szépen, szép, vagy 30 centi hóval. Én nem mozdultam, még a, a, a rezsiköltséget sem vittem át a főbérlőnknek, aztán föl is hívott másnak, hogy mi állítottam, hogy áh, de arra, hogy nem mentem, nem akartam autóba ülni. Na, a lényeg az, de Isten, hogy ahogy közödett az időpont, azt éreztem, hogy, hogy menni kell. És, és aztán pénteken mi történt, ugye? Mindenkitől kaptam a hírt. Á, nem jövök, izé, nem jövünk be, mert rossz az időm, stb. stb. Eljöttünk pénteken Júribe, itt volt, itt volt a, a Balázs és a Csabi. Kedtem, uram, senki nem jött nekem, mennem kell. Hát ez nem igazság, uram. És én azt mondtam, hogy, hogy, hogy menj. És, és ez olyan érdekes volt, hogy, hogy, hogy ott volt bennem ez a háborúság, de mégis ott volt bennem a békesség, hogy nem lesz gond az úton. És hát ugye elindultunk este nyolckor, a legnagyobb hófúvásban, a legnagyobb hóesésben, de, de gyönyörű volt az út. Tehát igazából semmi gáz nem volt, nem azt mondom, hogy gyönyörűen bitumenig le volt takarítva az út, de... De a legtöbb helyen két sávban közlekedtek az autók. Egy helyen volt, ahol csak egy nyomba lehetett menni, de ott sem volt veszély. Tehát közelében nem voltunk, hogy elakadjunk, vagy hogy, vagy hogy kicsúszunk. És a lényeg, hogy tudod, én nagyon hiszem, és tehát mondták is, hogy áldás volt, hogy ott voltunk, és nagyon hálások voltak. Volt ez a család, hogy, hogy mentünk és segítettünk és szolgáltunk. És igazi az továbbást volt. jó Szegény van. Nem szenvedek. Ma már gyorsan megy. Uh, igen. <gül> szóval uh, mit kezdünk Isten hívásával? És én hiszem, hogy, hogy, hogy jó. És, és sokszor elmondom, amikor emberek kérdezik tőlem, hogy mit tegyek. Én hiszem, hogy Isten szól, és sok szól, hiszen a halk felütt csendes hangon, amit csak ott a bent, az a belső emberek hall. És, és ott, ott Isten mondja, hogy mit tegye És engedj neki, és ne is meg a szavadat, vagy a, a szívedet Isten szavára. Eztünkbe juthat e, a fárahoz, és tudjuk, hogy ő megkeménykezte a szívét, és aztán oda jutott, hogy aztán már Isten jóvá hagyta ezt, vagy, vagy vagy engedte, ezt, hogy ő megmaradjon, vagy megszilárdította ebben a döntésében. És eszembe jut az is, amikor így is azt mondja, hogy, hogy minden bűn megbocsájtatik, csak a lélek kármás, nem? És ez is hiszem az, amikor valaki egy folyamatos ellenállásban van Istennel, akkor folyamatosan, hosszú ideig, hosszú időn keresztül nevet mond Istennek és ugye megkeményíti az ő saját szívét, az ő hívására, és egyszer eljut erre a pontra, amit hiszek, hogy ez egy hosszú, nagyon hosszú folyamat, mint ahogy a Fáraónál is, de de az ide az ember, és ezért figyelmeztet minket az író, hogy ne keményítsük meg a szívünket akkor, amikor Isten szól, amikor Isten megszólít minket. És lehet, hogy időnként félámetes, vagy időnként nehéz, de hiszem, hogy áldás lett, ahogy nekünk is ez a hétvége az volt. Menjünk tovább a 25. versen. De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben. Gyűlölnek engem ok nélkül. Ugye már ha megvizsgáljuk a Jézus ellen gyűlöletet, Eh, akkor igazából tényleg oda jutunk, mint ezt, ahogy itt olvassuk itt az út ezt a eh, igét, hogy, hogy ez ok nélkül volt. Eh, és milyen érdekes, hogy eh, talán ezt te is találkoztál olyan emberekkel, hogy eh, beszélgetsz vele, eh, bármiről, bármilyen témát felhozhatsz, a politikától, a sportig, a természetig, a tudományokig. Mindenről beszélgethetsz vele. Nagyon higgad, nagyon tárgyilagos tud maradni. És, és aztán egyszer csak feljön Isten, feljön Jézus. És akkor ezzel kapcsolatban ugye teljesen ilyen erőszakossá válik. Pedig egy teljesen normál ember, egy okos ember, de feljön belőle ez a harap, feljön belőle a gyűlölet, és nem lehet megmondani, hogy miért, csak ott van benne ez az ellenségeskedés. Hogy lehet, talán te is találkoztál ilyen emberrel. Emlékszem, egyszer evangelizáltunk itt a városban, és a, a főtéren, most nem a főtéren, a Sétál utcában, Balázsal megálltunk egy, egy férfival beszélni, és... Egy elkezdtünk vele beszélgetni, szóba egyeztünk, egy rátértünk az evangéliumra, és én elképesztő düh és harag jött ki belőle. És én emlékszem, hogy ő ült a padon, és én ugoltam előtte, és, és nagyon megijedtem, mert azt hiszem, hogy most nem tudom, mi belindul, vagy, vagy meg fog ütni, és rendesen le kellett üttenem, hogy jó, jó, jó, oké, és hihetetlen harag. Csak erre a szóra, hogy Jézus. Vagy, vagy, vagy Isten eljött belőle. És nincs ok, csak egyszerűen ott van benne az ellenségeskedés. És ott van az ellenségeskedés, a harag, a gyűlölet. Hogy a világ gyűlölni fogja Jézust, gyűlölni fogja az ő követőjét. És igazi ok nincsen, és hát tudjuk, hogy az ok az, hogy a sátán gyűlöli, és, és, és harcon áll az Istenben. Olvassuk befejezésül a 26 tól a 27. versét. Amikor eljön a párfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság láka, ki az atyától származik, azt tett majd bizonyságot én rólam. De ti, ti is bizonyságot tettek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Mennyire érdekes ez újra, hogy hogy az ember, a zsidó nép elutasító magatartása ellenére lesz folyamatosan Tevés Krisztusról. Hogy ő elküldi a pártfogót, tudjuk, később Jézus feltámad, már itt is beszélt, aztán ott is mondja, hogy várjátok be a szent lelkát, és ugye összen nappal később uh, Isten kifölte az ő szent lelképező tanítványaira. És uh, ugye, aki majd mondja, és Jézus, hogy ő majd megmondja, hogy mit kell mondanatok. És, és tehát mennyire érdekes, és láthatjuk ebben újra Istennek a szeretetét az ember felé, hogy, hogy mindazok ellenére, hogy ez történik, hogy a világ ilyen Istennel, de mégis van folyamatosan egy bizonyságtelés, van folyamatosan valaki a, a szemlélek, aki, akit Isten elküldött, hogy, hogy bizonyságot tegyen Tisztussal. De azt is látjuk, hogy van más is, aki bizonyságot tesz. Ugye ezek a tanítványok. És azt is mondja itt Jézus, hogy aki kezdettől fogva velem mondani. Tehát itt nem csak magáról a 12 apostolról van szó, de 11-ről aztán ugye majd újból tizenkettő lesz pállal de nagyon érdekes, hogy, hogy itt nem csak azokról van szó, akik, akik az apostolok voltak, hanem akik, akik kezdettől fogva velem voltak. És Péter, amikor az apostolok ele, cselekedetei elején mondja, hogy na választunk egy tizenkettődék apostolt, mert ugye Júdás kibőlt, akkor akkor azt azok közül, akik kezdettől fogva Jézussal jártak. Tehát, nem csak az apostolokról nem azokról az emberekról, akik követtük Jézust. Azokról, akik és férfiakról, akik, akik ö, ott voltak és, és megtértek. És... Tehát nem csak, nem csak a Szent bizonyságot, de mi is bizonyságot teszünk Krisztusról. Hiszen, hogy mind, minket is hív erre Isten, hogy, hogy megmutassa az Ő szeretetét a világ felé hogy megmutassa, hogy mennyire közel van a bűnösökhöz. És megmutassa, hogy ő elérhető. De ahogy az óra elején is mondtam, vajon mi elérhetőek-e vagyunk? Vajon, vajon mi így reagálunk-e a világra, És én csak arra bátorítalak, hogy legyél ilyen elérhető. Hogy hiszem, hogy, hogy ez is, amire ez is, az, amire Isten hív. Hogy erre keményítsük meg a mi szívünket. Amikor, amikor ezt halljuk, hogy, hogy menj, hogy tedd, hogy csináld, hogy légy bizonyság, mert, mert Isten használni mi akar minket. Imádkozzunk, Uram! Kérünk, hogy áld meg e, a mi életünket, és imádkozunk azért, hogy Kérlek nekem, hogy meg a mi szavunkat, vagy a mi szívünket a Te szavadra, hanem engedjünk neked, és, és legyünk elérhetőek, és legyünk olyanok, akik, akik engedünk, és azt mondjuk, hogy mi megyünk, Uram, a Te híváshoz. És köszönöm, Uram, hogy Te szereted ezt a világot, köszönöm, hogy Te szeretsz minket, kérünk, hogy hogy segíts nekünk ezekben a harcokban, segíts, amikor gyűlölnek, hogy ne viszont gyűlöléssel, hanem viszont szeretettel válaszoljunk és reagáljunk. És győz meg, Uram, a világot arról, hogy Te szereted őket, és győz meg őket, hogy jobb veled, jobb neked engedelmeskedni, mint Téged gyűlölni, Uram. És köszönjük, Uram, hogy mi már ismerünk Téged, és, és követhetünk a Te nevedben. Amen. Thank mm -hmm. you.